ولو اپای کې رد شرګ ور سره ور سره اسبادت توحيد کو او د اسبادت توحيد ذکر کون اخليا بنځو اول داوود توحيد ذکر کی ہونا ساز صورت آمنگا وقتی درے گنڈے کے سرسور انام خلاصا ہوئے اس منگا لفظی ترجمہ او مشکلات بیانو اول کے دعوت توحید الحمدللہ او پاغی باند پیش پیشکی اول دلیل خلق السماوات والارض یا سمان او زوکی پیدا تره تیاریا او رلانګانی پیداګړي زموږه د دلیل ذکر کوي والذی خلقکم مین توین زو مقضا اجنا تاسو د خټینه پیداګړي بیا د دلیل ذکر کوي والذی فی السماوات او بره حکم چليږي کته حکم چليږي ور سره ور سره دلاله اغلي ذکر کوي په اسواد توحيد ان الحمد لله دال د مناسب صفات الله لا اون دليل ان خلق السماوات والارض اعلی اللہ اللہ چھ پیدا کنک پیدا کڑی یا سمانہ سمکے و جعلا ظلمات و او پیدا کڑی اور رنگانے پیدا کڑی جو گردو لی سم اللذین کفرو بیرا بیم یادلون سمت لګا یو سړی مارګریتا کانزل کئ بلوي دا لا پرېدا مړه مارګریتا کانزل دے پلار تا کانزل کئ دے پلار نه پیژنی نو سوم د بارد استواج سوم ولذینا کفرو بربهم يعدلون بیا کافرانو پر نور سره نور برابرایو او دا نور برابرولو سرائی شورا اتنوی نمبر آیات آت نمبر اٹھان ان میں که ذکر گئی چھ دائی پہ اوریو چھ مانگا تاثد اللہ سر برا برکڑیو اذن سوئی کم بی رب العالمین دویم دلیلو واللذی خلقگو من دوین انظم غذا جلا دا الله غذا دے پیدا پیدا تاسو د خٹنار اب یائی مقرر کر دا نیتا او نیتا مقرر دا اللہ سنگام بیا تاسو شک گوئی درین دلیل و اللہ و فی سماوات و فی الال دا اللہ دو دی اللہ افتیار چلی برا اسمانو کیا او کتزمکو کی یعلمو سرکم وجہ رکم ما تجسیبون او دې ستاسو په پټو باندې ستاسو بخارا او په دې بار چې تاسو یې که کله زړه راز دې دغینو خبر دې سر دې زړه راز جار پج او کسب پج واره وو ما تا دي من اعظم اياد ربهم الا كانوا انهم اورذين او زجر ندر آغل دیتا س دلیل دلال ندر آبنا مگر دی داغن احراز کئی فکر قذبو بالحق لما جاہم نتاکی سراد دی تقزیب کد حق کلا چراغ دیتا حق نمراد دی قرآن. حق نمراد دی دلائل دی تویدو. و څاو به ادیم باو ما ګانو بیا ستو جون زرد چراب شیدای دا خبر لا غسه چې دای وغه پروتو کی کون کی دای ټوګه کړوی دا سزا هغه به دای سزا په اورل شي چې دای و ټوګه او مسخاره د حق حق واڅاو په یا تیم ما باو ما ګانو به یا سازون زردې چراب شي دایتان خبردار اسه چې دغه پور کی انامیا را اوستقيفي دنیاوي ورکیو آیا دین ګوري کمال لګنه من قبل هم ملګرنن ډیر حالا کړي منګه مسجد لینن پیړونا مګنن ویل ال دې زای ورګړو مګایل د دنیا کې هغه چې مګنن زای نن زارګړو تا سنا ورسلن سماع اليم مدرارن رالګ ومګا په دیوان د باران شي به شي به ايله مګنن نعمتونو ورګړو احسانونو ټیم په ټیم بمبه باران رالېګل د ګبران سره ملک آبادی موسم خوشګواري خوشالي ورساله سما له اېم اضرار غانګ بھم یا بدای باران شه به شه سوره حج 15 سالاتميات ګورې دوه ټم ذکر کړي سوره حج 8 نمبر 45 د من قیا ل <سؤال> نه ظالماتونه <سؤال> ف خا لا ورو ویر ماطله دوه قه مشي ډیر د کړ لاونه لاګړي منګغې ل را دظالمان ف خاله وروشي د کلي روان چې سره د و بیرن و تلد و قصر مشید او کوئی دن شاڑ پا تشویووو و قصر مشید او بانائی چونکا چه دارنگی ات سالو اختمایاتو گوری ورس پسی وقایی من قریتن ام لیتو لاحاوی ظالماتون دیو دکلونا مگا مولد ورگ دیل, دیل راوداو ظالمان ثم ما خاص دو آن بیا میونی و دیلا و ایلی المسیر او ما تذیرات للا و ایلی المسیر او ما تذیرات للا ماوالا محلت ورکڑیو دارنگی سورا ایروم نهم آیات سورا ایروم آیت نمبر نو اَلَمْ يَا سِيرُو فِي الْأَرْضِهِ فَيَنْدُرُو كَيْفَقَانَ عَقْبَدُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ آیا دای نگرزیز مکاکے او گوری اسرانگی چان جان دا قسانو جلد دای نوبخوا کانو حشد من قواتا و غی سخت داینا پید بارد طاقت و آثار الارضا او دن خون خانو ناس مکاکے او دن خون وامروا اكثر مما امروا اباد کرده و دې سم کلا زیاد دا غناچ دایې اباده کرده دا وجاءتهم الظلم بالبينات راغل هدی داد دیم بیا په دلاله فما كان الله ليظلمهم ولا يمكن كانوا انفسهم يظلمون سم مکان آقبت اللہ دین اصا او سوہا انکلدبو بی آیات اللہ وکانو بیہا او دائی الله اللہ پا یا تنو باندھے ٹوکے کون کی دا اللہ آیا تنو بورے ٹوکے کڑے وے دارنگی سورہ سبا آیت نمبر پینتالیس پینز سالوی اختم دوہشتمہ سپارہ دو استم از بارا سورې سبا بین سالو اقتبیات وکړه ولذینا من قبلهم تکذیب کړو غسانو جزاینو په خوا او ما بلهمی شرما کینهم نړیرا سیدی نه الا سنی سیدا تا او ایله چې موږ هغه کې خوشاله او ورګړې مقام ورګړې وو و ما بلغه مې شرما دنام ندي را سي ندي دایو لسمي سي داتہ موږ ایله ورګړې او فقل رب رسولي نو ايت سي بوګل زمال هم بي علم او سلامات فكيف كان نقير نصران و عذاب لما دام بیاو تجذیب اوکا فکه فغان نکیره څنګه وذاب یعنی کیفه غان نکيري څنګه او زذاب یا کیفه غان نکيره یعنی کیفه امکان انکارهم څنګه او دا غی غ انکار چې انکار یې نو دا غه انجامي دارا نسوره مؤمن آت نمبر 21 22 तमا کا سورہ مؤمن آت نمبر 21 22 तमا سالی 22 سی فارہ او لامیا زیرو فل ارض وَيَنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ أَجْبَدُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ نَا يَدَي نګر دي, دي بزمکا کې نو ګوري سرنګي شان ځان دا غا کسانو چود داینه په خوا قانون مشد من قوتان وآثارم فل ارض و غي سخد داینه په دې بار د طاقت د نخن کې د الله بدونو بهما ونیول الله د لا په سو دکناو دد وماکان ل من الله موا نو د دطرف الله نڅک بچ کوونکې چې کل دا الله ذا پرغې فما کاماکان له من الله موا نو د ل دطرف دا اللہ نا سوک بچ کونکے چدا اللہ عذاب پر آئے دارنگ عمدی سرہ مومن کے دعا تیائی بیاتو اولا میاسیرو فی الارض فیاندرو کے وکانا اقبت اللذین من قبل حیم آیا دینگر دید مکہ کے جو ګوري سرانګ شان جام دا غسانو چې دوی نیمه په کانو اکثر منهم شد قوتان وازيادت دینا او ډېر صحاب په دوار د طاقت او آثارم فل ارض او د مخ نه کان نام مکاکی خيستا خيستا بلي جوړ کړي وي خيستا خيستا برجون او زایون جوړ فما اغنانكم ما كانوا يخبنا فائدہ هر نکړندو داینا ما كانوا یخبنا هغه څه دای کوله د ارنګي سوره فجر شپه میاته سوره فجر آډ نمبر 27 الہم ترہ کے وفاعل رب کا بیاد ای رمضات القیمات الہم ترہ کے وفاعل رب کا بیاد ای رمضات القیمات لم یخلق مظلوہا فی البلاد تنگوریستار عبد آدیا نصر سنگا عمل کرے ہو الہم ترہ کے وفاعل رب ا رمزاد ال عماد ا را و لا خوند ب پهو ابادو ا رمزاد ال عماد الذي لا يخلق مثلها في البلاد و زمود الذين جاب الواد و فرعون ذي الاوطاد على صوديان جايب كنثل كاني بکنو غرلوگه و فرعون ذي الاوطاد او فرعون صاحب دل احکارو و فرعون دل اوتاد فرعون صاحب دل احکارو چاڑیر تاک دور او دور او رو داگئی شرا اللہ سکڑی تاریخ لگو گورا دارنگ دلتا که بوئی او ما علم نمک اللہ کوم آگا زائبنگا چی منگا تاسولا ندی دارکڑی وارزل سماع عليهم اضرار رلیک په من په دې باندې باران شیبه شیبه زګایو شالک ويو وې وی انقلابات جهان عايز حق سنو انقلابات جهان عايز حق سنو هر تغیر سے صدا دی اف افم د دنیا انقلابونه आवाज ور کی څړي تیا رتغیور یو اوواز راضی ځان کویا کا ان ام یره گمال لغنا مل قبل هم درل ما کنا فی العالم زایور کړه او مونږه ایلرا پس مونږه کی ها چې مونږه ځان زار او را لګه مونږه بدای باند بهران شه به شه به وجانل انهار تدریمن طاتیم او گردوله منگه اوله چه بایده بدلانده ده داینا نیرونه مروان کدی و وله مروانی کدی وی فا احلاکنا هم بیدنوبه ام حلاکن منگه غیله پسابده گناه اونو دا غی وانشانه من بعده ام کرنن آخرین پیداکن منگه اروس ده داینا پیدای نوره تاریخ د زمانه لگو گورام وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا قَرَأَهُ الْإِنْسُ مَغَاوَا نِكِتَابٌ بَيَوْ كَغَز بَانْدِي او دَيْ بِي بی بِي الله سُملا ګوليو فَلَمَسُوبَ ايدي مَسا کډيو دل را دِي بِلَا سُلُو بَانْدِي لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا نُؤَي بَكَافِرَانُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نَرَدَ مَګَ جادوګارا کلازم بلا ګول بیا به مداجه دودې ماړه وکالو لو لا لای علی ملک وای دیولن راضی بدوان فرشتہ نو کرا لے ګله موږ فرشتان نو شو بشو ادکار او بیا به دې لمولاد نو ورګل شوه ځکه کاه نو مرل ګه وو بیا زبراتو ولو جعل الله ملکا اګا ګروله مونږه ده پیغام الله را فرشتي نو ګروله مونږه ده بشکلل سړي اويش ته با برا او سېوا په دئي اغه اوس پېشته بادا بیا به وي چې دا فرشتي او ګدا انسان ولا ګذ استور زياب الرسل مل قبلې کو تسلي ورګي نبي عليه السلام لا تا pore کو دوګي کي گئی تا تا په تا شرم مخه واکی یار والا غزه استو ذياب رسول من قبلک تحقیق سره ټوکې شویان بیا په ورستانه په خوا فغاده بالذین سخروا منه ما نازل شبا غسان باندې چټوګې کړي ودینا ماکانو بیا سازيون سزا دا غسج د یوږي پر ټوکې کون کی تو کتا پوریٹو کی گئی نو پروام کوا سورہ سواد آج نمبر تریاس اٹھ لگو گو رہی سورہ سواد سورہ سواد آج نمبر تریاس اٹھ دریش پیتم نوان کالو ر بنامن قد دملنا هذاذا فدو اذا بندې فمنننا او د یوهه بزمونګه چا چې منږ د دامرلواندې کړړو دا شګې یاد را د خیلیلیو بې دعاداد را د خیلیلی وه الله دله د چ د ذااب وررکې وقاللووماللهنا الله نراې جالااند کونا نه او وبو هاي ديه مالا مع الله نارې جالان سدي مونږ لرا چې نوې نو مونږه غا کاسان كون نه ودو من الاشرار چې مونږه شمیره لګېد شريانونه چې مونږ وې دا شريان دي شرې جوړ کړي نن غنخکاری ات دخل نام زغريا ام ذات انم الافصار مونږه غیب ټو کو با نن یولي یا دین زمونږه سترګې کې ښې ویلې نه نا خلقنه خياري دنیا کې موږ ور کې او مسخاری کولې نه نا په نظر ناراضين قل سيرو في الان او ستوي دنیاوي بیا واه او ارت په غم بره او ګردای په څم کاکي نبي اهو ګورې انجام د درو جنور چا چ تکذيب حق کړه او نوغا آگا اوگو رداغی الله اللہ سوکر شمڑی دا نو گول خوڑی دا چه دا حق دا پرسو خلاف چانکڑی دا قل اماما فی سماوات والآت نوی دا شرف تصرف و ایاد چاہ اختیار کی دیا چه بردی اخکاتا دائی بغل شیقل اللہ نوی دا اللہ اختیار کی دی قطب آلانو مکرر ګړیدا فزان مالي مهرباني اول حدیث کراذی سبقت رحمتي غضبې زما رحمت زما غضب نمکه شوې ده سماعت لبو تا وجود زما رحمتو ته پیدا کړې کار کې چې سبب زما د غضب ګرځي سبقت رحمتي غضبې زما رحمت زما ده غزب نمقی شوه ده دارنگی سوره فرقان نگو گوره سوره فرقان یاو کمش بیت مایات چه میره بانی ده اللہ دیره دا او میره بانی کڈی دی الرحمان الرحمان فسالبی خبیرا فرقان الرحمن سورہ فرقان یوکم شبیت میا تو سورہ فرقان یوکم شبیت میا تو الرحمن فسالبی خبیرا اللذی خلق السماوات والارد هما بینهما فی <ایام> سدد سوم مستوالمال الرحمن مې رب ال ذات فسأل بي خبيرا هو ال ذنانو به ميدلا خبردار ډير مې ربانه دې دغه نو واळा ا ځګه ويه د سويدي هغه شار دي هغه ويه يا ميرام في ان تل موید ول کله مایو تا قوا وا غزا تا چ زما زړه کې یا تپاري باند پوي يا ميرجا في صداي د كل ها من ال المستغا و المذوع وا غزا تا چتا د جنا فرياكي يا من خزاين رستي في تولكون اوننون فائنل خیر این دک اجماو وا غزا تا چر ز ما باندې احسان کا زګه خیر دون ستا بناس کړي ما لي سيوا فقري له کا وسيلتون فبل استګاري له کا فقري اطفو ما سها بغیر زخل بل فخر نه بل وسيله ديстаў زدر دخبلا اجزی وسیلا گو ما منگنا مسیواد لرکا مالی سوا کری لبابی کا حیلتون فلا این ردد دفایی باب اقراو او کتما دخبال در نو شڑے ما دخبال دروازے نو شڑے زبب یاد چا دروازے ٹھنگو ما حال شامل مدگان د قنات عاسیا الفل اجزل والمعیب اوصور دت جڑا فریاد کومه یا ميه رام در بوزه جنا فی ذرمت لیل البهمل الیالو وغزات چتور شپخنه ما چې هزارون را شیوینه دات محتاج او تھاضا واړ پاس ال به خبيره اگر او غواڑا چر خبر دار دي اگر تو جانا کاتبالا نفس الرحمان مقرر گړي دا بزان باندې مهرباني लाज مار نکمه لا يوم القيامه لار بفيو خام کې چه شاک نشته ده آغی که اللذین خسرو انفساوم فاهم لا یؤمنون آغا قسان چه دوان که قردردانونا نواغا ایمان نرادی وَلَهُمَا سَقَنَا فِي اللَّلِ وَنَّا عَرَّ اوز بینظم دلیل اقلی بینظم وَلَهُم مَسَكَنٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دته الله اختیار کیږي آغا چوسي بوشپا اور اسکي او دله الله وریدن کې او قوا كل غير الله لا يتخذ وليا وينار رسالت نو نار رسالت خدا الله لا يتخذ ایا او نیو ما بيد الله نبر ما عین فاتر السماوات والارض اها الله چې بيدا ګون کېدا سبحان رزم کو دي او ويتم ولا يتام او دې توام هر ګي مخلوقات لا او دلا توان نشي هر ګولې چا ته محتاج نه دي وایا ما دوګم شوي دې چشما ز اول دا اغچانا چې غالق دی اللہ تا ولاد کنانا من المشرکین او نشما صد مشرکینو نا مات خدای ری دی قل اینی خواب اینی سید و ربی و اے پیغمبرا زیر اگمہ کزنہ فرمانی اگمت رب زمان پیغمبر دا اللہ میری کی باللہ ینغا ونا س دوررابي ووایه پیغمبر رازه یارږما کځنا فرمای وګما دزما ع به یو من عظیم دا زاد درځ ل نه نه فرما ص چې زما بیان نه کما نه فرمالی ص چې زهه پټګما پی غمبر وي د الله ا کنا فرمادي به وکړه سورای یونس آت نمبر 15 ان لا سم کو ري یو نا سما سی بارا سورای یونس آت نمبر 15 و اذا تدل اولا اللذین <سؤال> اللہ ارجونا لکانا ایتی بے قرآن غیر حاضا وی آگسان چگیتی دنسا دید منگ ملاقات ایتی بے قرآن غیر حاضا رانم دا قرآن بغیر دینا سبل کتاب او بدلو یا بدل گدی لرا وی آیا ما یکنو لیا نو ان ها تبیوه اللہ ما یوحای لئیا زتا بین ایما مگر دا غیچ ویگو لشی ماتا اینی اخاف و اینہ صحید و ربی عذاب یوم عظیم غیر ایگما کز نافر مانی حکم در رب دما نافر مانی صدا چزا قرآن پریدما او بالکتاب راوالما نافر مانی صدا چزا قرآن جزم اصل توحید پر دما کدا کار میوک ان میه خواو ان سه دربی عذاب یوم عظیم زیر گما ک زنا فرمانی حکم در زما دا ذات رو دلوی نا دا نا فرمانی چا چد خدای کتاب پر خود عاماد ذا لا زفرغل مایو سررفان و یو مدن فقل راحما هغهڅک چې واړو ل ش نه اعذابه په دغه راس کې نو تای سره میرببان وګړار الله په د والله لک ف مبیین او داې کامیاب ب لئ چې د خللای کتاب پورېو تړلی شوی دا نوی کامیاب ب وذلك الفوز العظيم او ذاك يا م يا ذلك الفوز او ذاك يا م يا بهكاره دغه کار ک م يا به چې دพระی کتاب پورې او تړل شي مدارک او روا از ګرګنې تفسیر سوره یونس کې کون به فضل الله او برحمتی باندي من ادا الله ول الاسلام وعلم القران ثم شکل باکا كتب الله الفقراء به نه نه لایو به رخاو هغه شوکه چاله اسلام نصیب کو او علم د قران یو الله ورک اسلام ایمان دې نصیب شو او قران د خلای کینو او د قران عالم کړي منى ادا الله للاسلام وعلم القران آغه سو چې الله والا اسلام نصیب ک الهم قران ورلا ورکا ثم شکل فقا او بیا دې خلا لوګه هرغو تخقار کی كتب الله الفقرا بهاي نه لایم الکاو الله بدلط دی باندې تر مرګه پورې فقر لیکی ټول عمر باندې خوار او ذلي چ ان الله علم د دا قران در کا او بیا مخلوق ته محتاجی خیاره کې ځان خور خور کې و ايام ځان کا الله به زرن فلا غاشي فالو الا هو کو را الله لغوند تکلیفا نافذ شرف التصرفا نش دا داخل رې کوم کې بيد الله نه بل سوګا او کو را سيدا فوالا کل شاین قدیر ندعا الله دے بار سبح بن قدرت خیر الله ور او نقصان الله ور گئی سورہ فاتھر دو میات کے مویہ سورہ فاتھر آد نمبر 2 ما ہا یعتا الا اللہ ان ال رحمۃ و لا منہ سکلہ احاج خلقللس میرابانی ما یافتا اللہ لینناس من رحمت دین فلا ممس کلہا آج برانی اللہ خلقللس میرابانی نیشت داغی بند ان کے سوک چالا در بند میرابانا اے کئی تو پوئی گئی امنا کور با دی ڈکی دار سو جون با دی دخوش نعمتون با برامان احسان کو تا تا بے پتنگی چدا سنکا چل لے ما یاو تا اللہ لین ناس من رحمدن فلا مون سکلا آغا جبران نزی اللہ خلق و لا میرا بانی نیشت دا بند ان کے سوک و ما یم فلا مرسل لہ من بعد او آغا جبران نزی اللہ بند کی نیسته داږي پر نس څنګه پښه بندول د الله ما چا الله در باندې مخلوق در باندې نشی بندوله او چا الله در باندې بن کی سوګ در باندې نشي کولاوله دا رنګي سوره نمبر 62 دوشمیتم ام ايو ديون اذا ضاوه ویا چھو سوء آ ویا جالکم خلافہ الارض اما یجیب المستور سوک دے چھاب قبل کی دعا دا جس پریشان قبل کی دعا دا جس اَمَّا يُجِبُ الْمُسْدَرَّ اِذَادَهُ وَيَا چِبُ سُوءَهُ وَيَا جَالَكُمْ خُلَافَهَ الْعَرْدُ اَوْ قَرْضَ اِدْتَاصُ لَا دَيَوْ بَلْنَا رُسْتُ بَادِكِ دُنْكِ بَ دُنْيَا كِي بَلْسَوْجْتِهِ بَغِيْرْدَ اللَّنَا يَوْا اللَّهَ دِي دارنگی سرعی یاسیم دری سالو اختبایاتو تا دمار تری وإن جاء نو غرقوم فلا صريح لهم وإن جاء فلا صريح لهم کپاږي زممنه انو غرب کو دایو فلا صريح لهم نه بهې لراسو وریاذر سو امن په و وإن جاء نو غرقوم فلا صريح لهم کپاږي زممنه انو قرب کو نبای دهی لرا سوک وریا درس ولا اونی انقدون او نبای دهی خلاسو لشی سوک دارنگ دل دکیم دا وی و این یام ساز کبی خیر انکورا سیدات خیر فوالا کلش انقدیر دارلا ده بار سبان کدرت والا ووالقای رفاقای با ده وان دلیلو دا الله غالب دې زوره اور دې دې پاسه ځبند یا نو او دې الله ایکمد والا او خبردار ورته او کم کوم یو شهر ډیر لوی دې په هیڅ بار دې دا ګواهی دی بغلی شي چې تاسو دې ګواهی کې پیش کما تاسو لوی څګاری قل الله نو الله شهیدم بیني و بینکم الله غواذب میند ما هم هر سدا او عايشه د ما تاد دي قران دل پارا چويارو ما تاسو دي باندي و بم بلغا او غسوغ چورا سي زغت دا قران ا انګوم لا تشادونا نويا تاسوب بيان کو چيا کنن سره دا الله نماز ګران دي نور ویاذ بیان کوم زګو اینه کومه و بشکدا الله ده حضرت روایت کیاوه وان انی بریئ ممن ما تشریکون او زبزار انده نا ستا سیسدار کوید الله صربن سوک الینا ده نا المل کتابه هغه څان جو ور کړه مونګایلره کتاب به جنیا دانیت لگا جا پیجنی خپن زامن یا پیجنی آقان ید دی پیغامبر لگا جا پیجنی زامن آگا کسانج دوانگی بردولی زامن فهم لا یرمنون ندائی ایمان نرالی چھ دلائلے ذکرگل اوزہ جرور راتنا ومن الله مومن من افترا على الله غضبان سو زیاد ظالم نه دا غچانا چې جوړکل با الله باندې دروغ یان دروغ جوړون غوټي لوی ظالم غږی چې په الله دروغ وایي سو خپل دروغ وایي سو استاد دروغ وایي سو مرګري دروغ وایي چې په الله دروغ وایي لوی ظالم دی وَمَا نَدَّى لَمُؤْمِنٍ إِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا سُرَّ زِياد زالِمِينَ دَرُ جُڑو انکو کے داغا چانہ جوڑ کر با الله باند درو یا دروے بیاتون اللہ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ شاندار ان کامیابی ظالماں وَيَوْمَ نَاشُرُ جَمِيعًا یاد <laughs> که غوره ده چه پور دوگو منگا دهیلا احوال ده مشرکی نوز بیانه یا ها پیرانه و موریدان استازانه و شاگردانه و یا او تفیف ورگئی تفیف اغراوی یاد که غوره ده چه پور دوگو منگا دهیلا ٹول بیا باو آئی منگا مشرکانو تاک اے نشراکاو کماللین تفقومون سشواستاسو دبرخ خواندان آگا چه ستاسو بی گمانو چه تاوی داد برخ خوانده زن کدن گرا رسی تاوی داد برخ خوانده او دیو مخلاس ایو تاوی ما دا بابا لمنی ولدا او دیو مخلاس ایو سشوا آگا آج تاسو بی کو هم ملاندا کون ویددا ته هم بیا بنوي گند جواب دديه اله گالم مگر دا خبره چويبا والله ربنا ما كنا مشرقينا قسم بخدايه ما كنا مشرقينا نو موږ مشرکان بیا به انکار کوي والله ربنا ما كنا مشرقينا قسم بخدايه موږ شرک نه کړے بیا با قیامت کی اقرار گئی قلب انکار گئی سوری یونس آیت نمبر ستائی سٹائی سکوری <تصفيق> وَالَّذِينَا كَسَبُوا سَيِّعَاتُ جَزَاءُ سَيِّعَاتِ مِمِثْلِحَا وَتَرْحَا كُمْ ذِلَّهِ رَسْهِدْرِ وَيْدِدَ ذِلَّهِ مَالَوْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِنِ غانما او ش یاد او جون ک من اهل مسلمه مغبدا سی توري لاګدش به دورا ټوتا اولای گا صاب النارم ويا خالدون ويومناشرم جميعا یادګار اورا د چ بور دبا ګمګا دل ټول ها سو من ګول للذین اشرکوا انتمو شرکاو گوما بیا باو ایو منگا مشرکانو تا ادره گئی بغفلو دایونو تاسو استاسو دبرائی خاوندانو فزیلنا بینهم جدا جدا بگو منگا دی لرا دل دمراد اگا حق پرس پیران مراد اگا حق پرس استازانو کان بنیانو او دی اگا ایرامدت کولو نوالاوی جدا بیکم یو خوابیر باباو بلغوا مشرکین یو خوابیر بلغوا مشرکین فزیلنا بنام نو جدا جدا بگومنگ دیلارا وقال <سؤال> شرکا ام ما گنتم ایانا تابدون او باوائی یاد برای خوابن داند دی نو ایتاسو مگ عبادت کون کی کهبلله ش دم بهناوه بنا کومه نو کافی دله ګوامونږ او ستاسو میان کې ان کو بعد د کوملهغاافلی نه یاقی نه نومونګ ستاسو دی بعد د بې خبره د نه وي اوري س موتا وای چې اوری نو د او چاگئی دنیا که قبر که او ریدل نو دیبا با قیامت که رشتیا وی که دروب که چې آیچ دروب وی نو اولیاد بدنام کرل او کنا تو چې رشتیا وی نو خدا وی فاکفا الله شهیدم بیننا و بینکم ان کن نا ان عبادت کم لگا ان مقافق میرا مسقق لرادو ان گنہ نه عبادت کوم لگافلی نا یاکینانو ستاسو تاسو د عبادت به خبره مون د پتانوا چې تاسو مونږه عبادت کو مون د پتانوا تاسو مونږ درامل چوي دارنګه سورای صباح دیر شมายات سورای صباح آت نمبر 30 دیر شมายات وقال الذين كفروا لنو من بعض القرآن يو درشم وقال الذين كفروا لنو من بعض القرآن ولا بالذي بين يادئيها ولو ترائد الظالمون موقوفون اند ربهم كوهنة كلاش ظالمان ادروا لشد الله سخا یا رجعو بعضهمی لعبادنیل قول یا قلو الَّذین استضیفو لِلَّذین استاکبرو لَوْلَا عَمْتُرْنُ لَقُنَّا مُؤْمِنِينَ او بوای آغا کسان چه اغیو کمزوری شوی اغیو موری دان اغیو شاگردان آمشرانو قال الذين استكبروا للذين صدقوا انا نسعدنا غمان لودا بعد اجاكم بل كنتم مجرمين اي باور دوی ها موږ باندې وی دا قران او سنت پص دا چرال تاسوتا بل کوي تاسو مجرمين وقال الذين صدقوا للذين استكبروا بمنكر الليل والنهار استا مولا نا نا ارنا قرب بالله ونجل له اندادا ای بویدو استاسو تدبیر د شپه او دره را پس او تا به خپل نه زګونا ګرځول او اخلاص بوي ا تا به فلانی باباجي مزار دے فلانی ذمہ دار دے بلما درو لے لے واناره استا مولا نا نا قرب بالله له اندادا تا سورا د او غمگوچ کوفر کوبا الله اوګر و الله لب مسل الله و سر الندم د الله مارو عذاب پټوږي پیمان تیا گل چوي نه عذاب وجالل اغلال في اناك الذين قبرو الذاو نه الا ما كانوا يعملون و بچوغا تو غد غد ځن زیرونا پسند کافرانو کې کفر کړو واه بچو موږ غد راتو ګنا پسند کافرانو کې دارنګي سوره আরাف ودير شمایات وګورئ سوره আরাف اتمان سي بارا قالو یے نہ ما گوندوم تدونہ مندونه الله ہے قالو زلوا انا ورتب وایس شوغا چ تاسو بغیر دا الله نارامت کو نه تا بوی پیر بابا رامال شه تا بوی لوه ځوان نارامت شه تا بوی مایل زمین او تا بوی کلاندر بابا قالوا ان ان نبوي دايو رخص زمنا وشيد والعن بهم انم كانوا كافرين کوي بازارو کی زمنگ کوفر کړو قال ات غلو في من قاتل من قابله گم مينال جننے وال انسان بنار وردا به لجي دمه جيا ټول کوکه سستا سوبه مکه دل شويری گلما د خلت کو مدن لانت اوتا هرر کلشي او ٹول گے لانت وی باغ پر م سربان دے ح ع دا رکوہ جمعہ تر دیے پے چکلا دی را اون ک چې ب کے ټولله کات اوقررا اونړ اولا ہو رنا اولی اډنا ف دے و با وای هغه راستنی باغ د مشرانو کې واره باز منګه منګه دی مولیا نو گمراه کړیو منګه دې نه غاره مولیا نو نه غاره پیرانو گمراه کړیو فاعدهم ذهبت لفمن النار ورګدای لرا عذاب د چاند ور قالل ګولین ولع جلا تعلم الله وي هر یو لدو چند ذات ده توله ور پسیتله تاوله دا تابیداری کوله تا تا کو قران ونه شه من له وله وکنه توله ور مسروانوي دارن دلدا کی موي سوم نا دو ملان کادو والله ربنا ما گنا سماد لا کالا اقرار گئي او کالا ب انکار گئي او انظر کہ فقظ ابو علان غزم او غراس رنگ دای درو جن درو په خپل ځانو باندي ور د الله ما غانو يفترن او ر مشد دیناګه درو چې دای جوړهونکی واغلا و مير ميه سمو الیکا او باده ده ناسو بیچ وقتی تا تا تا تا خوناس ده قرآن تا و جا اللہ علا قلوبه ما جندم ایف قوو او گردولی مگا پسلونو دو دائی بادن پرده دبوئی دونا با قرآن وفی آدھان ام وقرآ او وگنو دو دائی گه درندواله او ګوینې دای هر یو دلیل نو ایمان راړي په دیواله تر دې پورې چې کل راځي تا ته یو جا دلونه کانو تا سرا اوایا کلسان چې کفرې کړې وې ان هازا الا اسا پیر الاولينا ندي دا مگر کسی له دم باندې و همیا نو نانو او یا وهم ینهونا ن ، و ان۱ Wong انهونا ن ، و مظاما ن ، و هم انهونا ن ، و دي علی خلق ت تابذار ايدا د و ان اونان حفظ ، و هم موته右 پیغمبرن ام 만들 در ن Swam در نقائبه ايدا او نورت اومو ایگوری خبر او نه ایو یو مانا دا دیما مانا و همیان او نانو دای منا کهی خلقه داک لیف دا او نانو او خبلا اولی دا بیدار ای دا پیغمبر پاک دا بیدار این دا خو بل چا تین بریدی، بل سو گده پی عمر خلاف گئی، نو بیاور سر اولادی، لگا ابو تالیب، ابو تالیب تا داربو، اقومون راجم شو، وی رازای دانتر تاو لوائیو، چه دالک پویا کی، کده خضا قوانی چکم خاندان کی قوانی منگو الور کو، کده په س او دولت غاړي نو مونږه الله به سي جب کو کده سرداري او بشرت غاړي نو مونږه الله ورکو خو دې لمني شي هاي رال ابو طالب ته وي ابو طالب درنابيا رسول الله تر او ایمان نصیب نشه او لاړو دربي رسول بسارو وابو طالب نبی علیه السلام دووی لگه نرمیوکا نبی علیه السلام موار دووی توم موار سراشا طرف کتوی مارگر تیعا که توم موکنس نمبریز موخفرها وابو طالب آغازای کودر آغوی والای لیان سیلوی لی کبی جامی مار. والله ليس ليل يغب جمم حتى وسدف التراب دفينا قسم بالله روارو گيوب تابا دلا سچتگي ترسو يج ز خارو گليم انط کو تخ بلا مصالقه والله ليس ليل يغب جمم حتى وسدف نروح تاسر با اولاد ما تا یواز نبراید ما او چه کلا نبی اسلام و تا کلیمه آه, نو آه, ابو جال رای و تبا دیوه کی کلیمه و آئی کلاکی گو ناگری فازدابی امریکم ما علی تا و قرر من گو یونا <وزدع> من <ترقیحو> دو دو دا بیا امرې ک ما لګذا د نه وشر بذا کو وقررن اخو او ا ملا شته و خوله خبره کو او وظام د کناسیفلقد صندک ته وګونته قبله قام نه او اونی وظام د ان کناسی تاله داوت را رو آره زخم قوئی ما چتز ما خیر خوای فلا کل و گندو قبلو امینا و گندو قبلو امینا تا رشتیاوی رو او تمبخی ناماند داروی وار رست دینم کد عرف تو بیانه من خیر ادیان البریت دینم تا ما تخبل دین پیش کر او رو آره زخم ما جستادا دې پټول دینو کې به تر وار راست دینان قد عارف د بانه من خير اديان البریه دینا لولا الملامه او حزار مصبدن لوجتنی ثواب مزاقه یقینا رار خلق براب سي کاذر گئی خلق براب سي بدوي ها دې به د مار د گدینه پره هوځه دې ما بستا خبره مغلوه یا نه هاو نه انو یا د نبی عليه السلام د خلق باندې کول چې تکلیف هو تا او خپلې تا بیدارینه کولا واه میا نه انو او دایمه نه کای خلګ استاد تکلیف نه خپل باندېږي ستاد تا بیدارا راګا او دنه نه لاګي مګا ځان او مايا او دنه پويګي ول نو درایو کیو ون ناره او ګوینه د کلاچ دایو درو لشی پون ور نو ایبد ایاله تنا نردو های های روګا ویله من لراج مو واپس لاړ دنیا تا ول نو کلب بیاات ربنا او مون تل جیول گزم پیاتون دراب زمغا او وے منګه د مؤمنانو نا سورای ملک اتمیا تو غری الدبو ایو سورای ملک اټ نمبر 8 ګل ماول بیا بیا ګون سالم خزنه تو ها ال میاد ګون نذیر هر ګلا جو رلشی جانم ګهټول ګه د جان میا پوس به کې د خجان د جا نه نه راغلی تا د یرهون کې کالو بلهقد جاانه نه ذروونه دی وي شقا او یارهون کې راغلی وه فقد ذبنا وکونامان نه زل الله منشي ان دمل الله في زلاین ک كبيرره د و راغلی کومون ته ور قالوا لو قلنا نسمعه او نا کلو ما قلنا فی اصحاب صیره و عیدای های های کمنگا وردل اللہ کتاب او بیا ځان پوکړیو ده اللہ کتاب باندې ما قلنا فی اصحاب صیره نبا منگا ځان میا لونا هم خدا اللہ کتاب نو وردل کانا دا لاب کتابم زانو بوکړه زګه زمنګ زائدن جهنم شو او وی یو له ګنا الا مزم ما شورن ولو درا الک هو لناره او کو وین د کما چې د یودر لشی په ور یا له دنانو ردو هاي هاي رو ګاویر من لراته بیا واه پڅه دنیا تا او مون تاج زی بول گدا یا د نور رب زمغا او شې مونگا د مؤمنانو بل بدلهم بل کې سرګم شي دایتا ما کان یوفو نه من تبلو اغه چې د پټول په خوا سی پټول يردا قریشی ځدمندی ک نبواتوم د دیو مانو نو بیا خوده پمنګ ډیر کو را شو و نو رد لعدل مانو او کدا یو پاس که دنیا تا بیا برا ګردیا تا چې دې ملي کښې ویه غهنا وا انهم او د دې درو جن وکالو ان یا الاه یا دنیا او ها دې نه دا جون زمغه مگر جون اندا ایلا حیات دن دنیا بگر جوان زمانگ دن دنیا و مانانو بی مبوثین او نوی مانگ پورتا کی دن کی مان دا آخیر نسوک پریکڑی کنا تیر آغری دی دا جوان ده برد چه خوی د کو دا مازوی تیر کو بیاسا فتح لگیم و لاو ترا ایزو و لا ربه ایم نو کووینی دا جواب کووینی تا کلا چه دا یودرولش دا اللہ سخا او الکال العذاب بلا او وی الله یا نو دا قیامت رشته کاروبلا او ای دی بشکا و ربنا زمنے پراب زبان نے قسمی کال فذک العذاب بما کنتم تکفرون او وی الله اوس گے عذاب بما کنتم تکفرون پس ودایس تاس کوفر کو پر نور سی زونو کو اختا وایو او د خلی کتابته نوی وزگار دا الله کتاب نرات ل ف الله ذااب ب ماګډم تفرروونه اوس کی ذااب په س د چې تاسو کوفرکو کاخ سره لنه کا ضبو بل کا ضبوبل کا الله پهطی سره تاوانیادي یا کسانانه چای تک زیو کوم په پیش الله با۔ تر دی پورې چ کالا رادتهقینا سپ وای به افسوس یاسوس د منداره الله معفرت دا پیا پاغڅکې چې کای وګ منګه په دی قیامت په باه کې چې من عمل نه دی کړیوا می میلوونه او زاره ماله زورې مه او دی بهبان کې خپل بوجونه په شاګانو ال سا اما زروونه۔ خبردار بد دیا چ دی بار ای دنیا و ملح یعد الدنیا الا لعب و لهو و لهو تزيد مینت دنیا <coughs> نلدا ژوند دنیا مگر لوبه و بس او خامغان کوردا خیرت ور زده بارداګه سانویا تپنا چغایزان سادید جرمونا او ورناله تا ګلونه نو تاسو ګیا ګل نشته حدنا لمينو لعذر الذي يقولون او تاګي سره موږ خو یېو چې شان دا غ پرغم جن کوي تا لا خبره لا يذل من قال الذي يقولون چې پرغم جن کوي تا لا خبر چې دایوایي يقولون کا مقوله حذف کرا څنګه په بلې راځي هغه بازار پسی وي ا کانزل بازار ته گئی غل بازار ته وي ڈاکو بازار ته وي بدمارش بازار ته وي بدنامي بازار باندې لَا يُكَذِّبُونَكَ د دین دروژن کۍ ټالا جواب دین دروژن کۍ ټالا ولعن الظالمين بعذاب الله بیا عبدالله الله باندې انکار کایو دا تا سره دښمني ده الله وایي دا از ما کتاب سره دښمني ده نو ماته پریزا بس وانا کات ګورې باد رسول همیل ګم لیک او بیا تاسو یې پټای زرا نسبته دروش ام بیا او دستانه په خوا فاسو برو علامه کوজিবو دایي صبر خبرو س دغ شو پیا غتا غو او تغلیفونه والله و کې شوي وه ترغې پورې چې را غیته زمونګ دا د والله مو بعد کلمات الله او نیشت د بعد لونکې حکو د الله لهه بوک والله جاګ من نه بامررسلی نه تا سر د خبرو د ان علی ممسسلامنا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَّا بَأِلْمُرْسَلِينَ آتَيْنَاكَ سَلَامًا رَأَيْتَ تَتَابَعَ مِثْلَ بَأِلْمُرْسَلِينَ ذَا خَبَرُنَا أَنبِيَاءَ لَمْ يَسْلَمُوا جَاءُوا بِخَبَرٍ هَذَا التَّرَابِيلِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَّا بَأِلْمُرْسَلِينَ آتَيْنَاكَ سَلَامًا رَأَيْتَ تَتَابَعَ ذَا خَبَرُنَا أَنبِيَاءَ لَمْ وستسلی وان کان گابور الک ارادهم کгран لگی تابن دہی اراد دہی مخاډول چستا خبره نملي او مخذر نړي نو دا کوستا واسکه نه دا فاینس دا دا دان تدغی نفقان فل ارض نو کتو تو ان لره چولاته سورنګ او سول لمن فی سما یا بونای اسمان دان نوران دای د معجزات بیاوندای د منی والاوشا الله ول جمع ومل الهدى کخو هاو د الله په زور ابادی ایمان جما غری به ودای لا پیدات فنات کونن من من الجاهلین دمکه گات د جاهلان نا پردا کو چا الله چا لکلی تام بسما لاری او چ باد بخته ای اگه تا تا قرآنو آئینو سا آنبنی فارابی مشهور فلسفی اگه رباب که پدی ستار گی دیر مانانه او رباب بی دیر مزیدار گا گو شیل قرآن واقع بیانولا منگ دا سیارتا ناس تو درس به فارابی یو مجلس دراغه نو رخبل رباب یراد مرگری ناس تو نو آقا آقا آقا آقا شروع که او ستار داس خونس آر اگا گو چه دا آقا سور آمارگری و نو آقای شو آقا آقا آقا آقا آقا ستار اگا گو آقا مرگرو خاندل گیدی نیولی وی اخاندلی تار بدل کو. او د تار بدل کو نو جمبل تارې شو روغ یو یو مارګری سره کوزو د خوب ورته نو مارګری و د شو ها مارګری یو یو ځاړن هغه تار بازار کاو مارګری ځاړن او داری اوس ترګ نو خې روانې وي یو سات بعد تار بدل کو یو یو مارګری سره کوزو کېده نشتولی و دکڑل خبل ربا پی واقستا و روان شتینا ما سره مرگر درس کے ناس ما اگر دغلی گون دیوی ما اگر پا خبل ستار خندول و جڑول و دکول او د پا قرآن وی خیه و دکیه قرآن نخوان گیتاب دی چکلی سڑی وی ایننا ما یست جیب اللذین فای نیست دو آدان تا تغین فاقن فی الارد کتب غوالی چتا اولا تیسرونگ بزمکا کیاو سلما انفی سما یا پولا یا سمانتا او راڈ دایتا موجزا بیاون داینا منی ولو شا اللہ اولا جماعاو والا الہدا کفاکاوی دا اللہ جا مکری بیو دایتا پہداد فتهکوون نه من جایلي نه منکېګ تناخبرخبرونه ان ما سجببله دی نه اسونه بشاګې وکم د الله کسان چې غېیوریقرآانهمو تایابا سوم الله او بړی چېدي پورطب کې د له الله س یور او بیا بې الله تو پس کېشي۔ موتان مراد یاغمون ګرین دا قران چا لا به قران تراباسې بیا و قران تکینی یا حقیقت مړی وکالو لولانو لان لاله ادم ربی وایدایولن راضی په دوا نیمو جزاء در طرف عبد زمان جواب قل ان الله قادر و یا الله قدرت و یقینا الله خدرات وعلا ده بدي خبره جراوليه مو جزا ولكن ناکسره ملاي عالمون لنکن ناکسر ده اینه نبوهيه وما من داب بطن في الارد اسنام دلیل بشگئيه وما من داب بطن في الارد او نشت ده او زمده سر کې۔ وَمَا من دا ب بالار نی یو ز د سررب مګ کې والله توواري یا دیرو به جناه او نه یو مه چېغالوجی پهزارو الله اومونساو کوم مګر ټولې د ستاسو غونته کې ما فرت نا ما في کتاب من ش نه د پر خود نذر ہے پرے خدای منګه په کتاب کې څه دلیلہ سمات لا بو منګلار داسمان د لایل بشکرا منګلار د سمګې د لایل بشکرا منګلار د مارغان د لایل بشکرا ما فرطنا فیکتاب من شیو ثم الربیهم ينشرونا بیا بدایره د ایت پور تا شي بازی وې چې د دم د مارغانو ذکر کرمخ کې راغې نو یو شارون مراد دا چې جناور به قیامت کې راپاسول شي او دلیل کې هغه حدیث پیش کوي چې حدیث کې راځي چې به خکرو واده خکراورونه بدلواله نو ای جناور هغه به پورتا کولې شي قیامت کې خدا خبره صحیح نه ده زګا زینلا سورای بنی اسرائیل بلله سم یاد کې الله وې و ما ګنا مؤذیبین حتا نبصر رسولا نیومنګا سزا ورکوږي ترغه برې چراولې ګمګه پیغمبر نو په راداب مارغان ته پیغمبر نه راغله زناور ته پیغمبر نه راغله نو آدای سمانا لوونو سرا جا د ذلو کوو دپار رازی د ده ما فرت فی خل من شي نه د پرې خود منګ په کې تاب کسه دلیله لاه ب یشارون نه او بیا ب عرا ضی دا پورتهی شي والې نه کل ذب آیاې نه ک تزی وک زمون پاییا تونوبان نکانی او گنگیا اندیع او تیارو کی برا دی mais ایسی اللهم یل ووا آغ metros را يطیق الله او قشی مارزورد گمراعی وی باغباد نی مارد را Ḡ리 مارزورد نی باغباد نی مارزورد گمراعی وی باغباد نی و مارد را اقام وواسر شيت على عذارات مستقیم او سوڑ چده اللهم یل وواقشی و با کردائی دل را پلا رانی غاب آنی قل را اتاکم عذاب اللہ و یا خبر کمتاسو کرا اتاکم الله عذاب او اتتکم ساعتو یا را اتاکم قیامت اگر اللہ اتتکم نو آیا بید اللہ نبا بلسو گرامدد کوئی دلیل اقلی مسکت لل خسم بلسو گرامدد کوي؟ اغیر اللہ تدعونا این کنتم صادبین غیر دا اللہ نبا بل سکرامدد کوئی کتازو رشتینی ای بل یا تدعونا بل گدی عل دا اللہ برامدد کوئی فیاد چه ما تدعونا ال الیه انشاء لرب کیا غاچ تاثرہ بللی وغیتا کفو خشید اللہ وطن ساو نماتو شرکون وطن او پرې بدای تاسو یہ ارباکی تاسو آغا چه تاسوی صدار کول دا اللہ سر بل سوکا چا اللہ کی بیا باگا نوریری کشتائی کی واقعی اصل بیا بیوی علی اللہ را مدد کی بل را رسیم بلی یاو تدون بلکتا اللہ برا مدد کوئی نفذ شرف دعا فیا جبما تدون الی انشاء لَرْبَقْ يَا آجَ تَاثُرًا بَدَاغِتَا كَوْقَ غَشِدَا اللَّهِ وَتَنْسَوْنَ مَا دُشْرِكُونَا اَوْ او اَيْتَاثُو پْرَيْبَدَئِ تَاثُو آجَ تَاثُوِ صَدَارُ قُلَّا اللَّهَ سَرَبَلْسُوْقَ مُلِلُوش نِكَرْتِي تَاثِنَا دَئِ بَا رَوَا دای چوتی باقوها، دای چوتی در.